62. -ci məzmur Musiqi Rəhbəri Yedütun üçün Davudun Məzmuru Susan qəlbim yalnız Allahı gözləyir, Onda da qurtuluşum, Yalnız odur qayam qurtuluşum, O mənim qalamnı, Mən əsla sarsılmaram, İnsan divar kimi əyləndə, Hasar kimi laxlayanda, Nə vaxt üstünə hücum edəcəksiz, Nə vaxt onu əzəcəksiz, Yalnız fikirləşirsiniz onu nüfuzdan salaq, Çünki yalandan zöv alırsınız, Diliniz xeyr dua söyləsə də qəlbiniz lənət yağdırır, Ey qəlbim, sükutla Allahı gözlə, Çünki ümidim ondadır, Qayam, kurtuluşum yalnız odur. O mənim qalamdır. Mən sarsılmaram. Kurtuluşum, şərəfim Allah'a bağlıdır. Allah möhkəm qayam və pənahımdır. Ey xalq, hər zaman ona arxalan. Onun huzurunda qəlbinə açıb boşald. Çünki Allah bizim pənahımızdır. Bəşər övladları yalnız bir nəfəsdir. İnsan övladları fanidir, Tərəzinin gözündə çəkərkən hamısı yuxarı qalxır, Çəkisi bir nəfəstən yüngül gəlir, Heç zaman zorakılığınıza güvənməyin, Tağlam malına boş yerə ümid bağlamayın, Var dövlətiniz artsa da, ona arxalanmayın, Allah bir dəfə dedi, bunu iki dəfə eşittim, qüdrət Allahındır. Ey xudavənd, məhəbbət sənindir, sən hər kəsə əməlinə görə əvəz verirsən.